Брат, який має долю набагато щасливішу від моєї, може піти його пошукати. Але ж я нічогісінько не знаю про нього, окрім того, що звати Яромиром. Навіть номера машини не запам'ятав. Тут до моєї голови завітала згадка. Зловісні його слова пригадав, що він приїде до моїх батьків, коли мене вже не буде. Що вони мають означати? Поїхати додому і все ж розпитати про все в мами? Я відчув. Мені не хочеться цього робити. Я вже боюся узнавати якусь таємницю. Можливо, найбільшу таємницю мого життя. Ні, ця згадка не рятує. Треба щось робити. Ось тільки що вбий не збагну. Якби у нас були квіти, я встав би і полив їх. Ага, треба прибрати у квартирі. А може я щось забув? Стоп, згадувати не будемо. Я не боюсь цього, але не будемо. Хай усе лишається. Тут я подумав, що не розумію. Як можна отак безцільно лежати? Я ж не можу не думати, я ж маю щось робити, якщо не з квітами, не з прибиранням, то. А що ж я буду робити із собою? спитав я невідомо кого і звівся на лікті. Далі сів і зрозумів, що єдиний мій порятунок. Це якраз відсутність можливості вибирати. Треба було негайно йти до Георгія. Я кинувся вмиватись і голитися, дожував бутерброд, що залишався. Так само квапливо вибіг на вулицю. Дістався до тролейбусної зупинки і вже в тролейбусі збагнув. Їду на свою колишню роботу. Нехай дізнаюся, чи нічого не трапилось з Люсею, подумав я. Ця думка потішила і заспокоїла мене але вже цілу дорогу я не міг думати ні про що, окрім Люсі. Утім, навіть не думав, але весь час бачив перед очима її руку з дрібними цятками від окулів. Як же ми нічого не помітили? А може і не всі, тільки я? Ви не виходите? Ні, поважна тітонька притисла мене до інших людей. Це тривало якусь мить. Вона посунула далі, але цього було досить, щоб згадати вчорашню поїздку разом з Люсею. Наступна зупинка моя. Згадувати лишалось зовсім мало, але руки, люсині руки стояли перед очима, навіть коли зійшов на тротуар. Я ж не винен у тому, що трапилося з нею. Недавно, колюся я недавно. Вона, здається, казала якось інакше, але слово «недавно» було. Я наближався до заводу, і це слово дедалі сильніше стукало в моїй скроні. Хтось привітався до мене, я механічно відповів. Механічно відчинив двері прохідної. «Ваша перепустка?» Уже мацнувши по кишені, я згадав, що вчора здав перепустку, коли забирав у відділі картерів трудову книжку. Вахтер – літній чоловік у новенькій формі шинелі. Дивився на мене вже підозріло. Я не став нічого пояснювати. Відійшов до телефону, що висів поруч, і набрав номер нашого сектора. Трубку взяла Оленка. «Привіт, Андрійку, як твої справи?» – спитала вона. «Нормально», – відповів я і попросив покликати Люсю. «Люсь, тебе!» – гукнула Оленка. Те, що вона взяла трубку, мені на руку. Комаров той неодмінно пожартував би, адже бачив, напевно, як ми з Люсею лишилися вдвох на зупинці. Краєм ока я помітив, як пильно стежить за мною вахтер, і це раптом заспокоїло. «Здрастуй, Андрійку!» «Доброго ранку!» Настала довга пауза. «Я не міг відліпити язика від піднебіння!» «Нам треба поговорити», – сказав нарешті. «Навіщо?» У трубці чулось дихання Люсі. Тихе, переривчасте, але мені здалося, що я чую биття її серця. «Так, мені здалося, але...» Саме це дихання зовсім близько заважало вимовити якісь слова. «Невже я сподівався, що Люсі не буде?» «Хіба ти не розумієш?» – промовив нарешті. «Не треба, Андрійку». «Чому не треба?» Я вже починав злитися, бо щось таке мало відбутися. Недаремно ж ноги ніби самі мене несли сюди. Я озирнувся. Вахтер усе ще пильно дивився на мене. Звісно, хто є такий для нього, щоб довіряти? А а вона, вона теж не повинна мені вірити? У мене все добре, прощебетала Люся. Сподіваюся, і в тебе теж? У мене якраз ні, сказав я щиро. Може, ти спустишся вниз? Гаразд, зараз спущуся. Я повісив трубку і притулився до стіни біля виходу. Мину прийшли якісь люди. З бюро перепусток долинали уривки жіночої розмови про придбану не нашу ковтину. Життя не стояло на місці, і від того, що я більше тут не працюю, що мене більше не пропускають на завод, ніхто нічого не втратив. І тут я збагнув. Якби було навпаки, якби мені хтось сказав наступної миті, що я тут потрібен, Ніхто не скаже. Якби було навпаки, я не стояв би ось так біля прохідної. Взагалі б не було цих останніх днів. Але інакше вже бути не могло. Інакше не могло. Ось у чім суть і причина. Здрастуй, Андрійку. Здрастуй. Я не помітив, як підійшла Люся. Заглядаю їй у очі. Відвертаюся. Невже чекаю отих особливих слів? Слів немає, але Люся йде до виходу. Я покірно тиліпаюсь за нею. Ми зупиняємось на подвір'ї в маленькому скверику біля входу. Що ти хотів сказати, Андрійку? Як це мило, що ти все-таки називаєш мене Андрійком. Сумно іронізую я. А чому б я мала називати тебе інакше? Все-таки ти. Все-таки я. Але вона мовчить. Обличчя в Люсі бліде, але спокійне. Застигла маска спокою і поглянувши на це обличчя, я усвідомлюю, що воно мовчатиме і далі. – Розумієш, – кажу я, – розумієш, я приїхав сказати сло... словом «я прошу пробачення». – За що, Андрійку? – Ну, за те, що трапилося вчора. – За те, що ти не кохаєш мене? – Але хіба ти в цьому винен? Ти ж не винен? – Ось так. – Добіса багато в цьому місці розумних жінок які все можуть збагнути з півслова які нюхом відчувають а може й шкірою справжнє до них ставлення я дивлюся вгору на вікна нашого адмінкорпусу якого мога вище закидаю голову